Modul 1, Aufgabe 3a 1. Jetzt habe ich nicht nur nette Kollegen, sondern auch abwechslungsreichere Aufgaben. 2. Ich habe weder über Stellenanzeigen in der Zeitung noch über Internetportale eine neue Stelle gefunden. 3. Je mehr Absagen ich bekam, desto frustrierter wurde ich natürlich. 4. Entweder kämpft man sich durch die Praktikumszeit oder man findet wahrscheinlich nie eine Stelle. 5. Bei dem Praktikum verdiene ich zwar nichts, aber ich sammle wichtige Berufserfahrung. 6. Einerseits hat mir der Job gut gefallen, andererseits brauche ich immer neue Herausforderungen. 7 Ich muss mich sowohl um das Design als auch um die Produktion kümmern.